Крижинський виїхав із Баюри і, боксуючи, при погнав вперед. Добре, подумав я. Добре. Кругом була чорна вода. Чистка засіла і безнадійна. Я чергикав стартером, але двигом захлинався. На лобі у мене виступив Піт. Більше як десять років я чекав цього дня, і все надаремно. Я втер чоло і, розчахнувши дверцята, виліз на двір. Вода ринула у машину, але я, не зважаючи ні на що, забрів посеред калюжі і підстав плече під задній міст. М'язи напнулися, мов ретязі. Здавалося, хребет ось ось лусне. Ні, подумав я звідчо ні, марно. Тоді знову перся, силкуючись зрушити задні колеса, Авто затримтіло. Зігнутий у три погибелі, я вирвав задні місти з грязюки і попер авто до асфальту. Серце калатало, як несамовите, в очах аж двоїлось. Пропхати ще трохи, а там суха місцина. Вдасться запустити мотор, і той сексот не втече. Ніколи, ні за що. І коли я скараю його на горло, тоді все й справді буде несуттєвим. «Ми допомогли йому взяти владу», – сказав Мурмур -мур того вечора в ресторані. «Ми просто вирвали з губи їхнім конкурентам. Менша кола перехитрила більшу». «Але до чого ж тут, до чого тут наша фірма?» – вигукнув я. Мурмур -мур хитро посміхнувся, – «а ти наївний». «Втім, це твоя природжена риса», – замислено сказав він. «Тобі не спадало на думку, чому наш коханий тартар ніхто не займає?» Чому грошики в його касу аж сиплються? Тут тобі і страхові товариства, і комерційні банки, і біржі, і прости, господи, сам знаєш. Ти думаєш, ми такі хитрі? Це вони такі хитрі. Політика, друже мій, брудне діло, і ми будемо процвітати, поки їм потрібні мої і твої руки. Не бруднити ж їм власних. Мурмур -мур знову посміхнувся. Так що без роботи за жодної влади не лишимось. Мотора живу. Я кинувся до дверцят і на ходу плигнув за кермо. Авто вискочило на асфальт. Я так шарпонув кермо, аж протектори завищали. Часу було обмаль. З Крижинським треба було кінчати. Він ще не виїхав з лісу. Я спробував перехопити його на серед хресті. Він мусить заплатити за всіх, за все. Просто такий час настав поки вони всі не заплатять, ніякої свободи не буде. Поки батька кидали повсенькі області, призначаючи то головою райспоживспілки, то директором Радгоспу, то якимсь секретарем у райкомі. Я жив у діда. Ми з ним пасли теличку біля церкви на вигоні. Він учив мене козацьких пісень і розказував, як воював у Махна, і як розганяли вони протзагомівців як після Перекопської операції більшовики оточили їх і вирізали селянську армію в пень, як бродила по селу партійно-комсомольська Наволоч і куркулила людей, викидаючи їх на сніг з малими дітьми, як вигибало село в 33-тім, як у кагатах на цвинтарі людей закопували живцем, як зайшов він було до тої вовчиці, а вона зарізала свою ганю і ноги в печі смалий. Дід ненавидів більшовиків. Він казав на них вовкулаки, кулаки», казав «Песиголовці», казав «Хвашисти», бо війну ходив з партизанами і втямив, що різниці між фашистами і більшовиком немає жодної. Коли я вернувся з полону, дід помер. Я поїхав у наше село і побачив церкву розвалили, старий цвинтер розгорнули бульдозером, на тім місці звели коробки з цегли й бетону. Я довго сидів над могилою, пив горівку і балакав з дідом, оповідаючи, де був і що робив усі ці роки. Дід зрозумів би мене. Не були з ним одної породи. Може, тому і ненавиділи мене скрізь, де я був. Форт ішов просто на мене. Я вихопивсь насеред хрестя, випередивши його на якісь секунди. А в наступний момент за повороту, де росли кудлаті чорні ялини, викотив